Всі обернулись до дверей з кухні, звідки, впускаючи на мить світло, влетіла в столову маленька, кругленька жінка. Шапочка з'їхала в неї на бік голови, руде волосся розтріпалось і палало, наче вона принесла на ньому пожежу з вулиці. Ах, як тут темно, де ви, де ви? Вона ні з ким не привіталася, підбігла до столу і впала на стілець. Мої милі, мої дорогі! Ви ще живі. А я думала. Вже почалося. Юрма ходить по вулицях з царським портретом. Я тільки що бачила, як били сікача. Котрого? Молодшого, студента. Не зняв шапки перед портретом. Я бачила, як його уже без шапки, червоного, у подертій тужурці, зігнутого вдвоє кидали з рук до рук і всі били. Очі в нього такі великі, червоні, божевільні. Мене обхопив жах. Я не могла дивитись. І знаєте, кого я бачила в юрмі? Народ! Селян в сірих святних свитах, великих чоботях простих статечних хліборобів. Там були люди з нашого села, тихі, спокійні, працьовиті. То гірший елемент, Тетяно Степанівно, обізвався студент Горбачевський. Ні, не кажіть. Я їх знаю, я вже п'ять літ учителюю в тому селі, а тепер втекла звідти, бо мене хотіли побити. То стара, дика ненависть до пана, хто б він не був. У нас усіх зруйнували, ну, ще там багатих. Але кого мені жаль то нашої сусідки? Стара вдовиця, бідна, один син у Сибіру, другий в тюрмі сидить. Тільки лишилося, що стара хата та сад. І от знищили все, розібрали хату по Брусові, сад вирубали, книжки синів подерли. Вона не хотіла прохати, як другі а деякі виходили на зустріч Юрмі з образами, з дрібними дітьми, ставали на коліна в грязь і благали цілими годинами, руки мужикам цілували і тих помилували. «Ах, жах який!» – шепнула якось механічно пані Наталя. Вона все ще сиділа витягнена, напружена, мов чогось чекала. «Тссс! Цитьте!» – нетерпляче перебила вона розмову. З вулиці донісся далекий галас. Усі замовкли, обернулись до вікон і, витягши шиї, заумерли у вазі. Шум, немов, наближався. Було в ньому щось подібно до далекої зливи, до глухого урчання звірів. а <звірві> а Отбивали високі стіни, змішані згуки, і тут десь близько почулось тупотіння ніг по камінню вулиці. Ах, підлість! «Підлість! Я йду на вулицю!» – стрепенувся Чубинський і забігав по хаті, шукаючи чогось. Але на нього накинулись всі. Вони кричали на нього притишеними, зміненими голосами, що він не повинен виходити, бо його тільки шукають, що там він нічого не вдіє, що не можна кидати жінку й діти. Жінка казала, що умре без нього. Тим часом галас зменшився і скоро затих. Тільки налякані діти плакали в кутку, хлипаючи все голосніше. «Варваро! Варваро!» – гукнув пан Валеріан. «Заберіть дітей в другу хату, втихомирте як-небудь!» Війшла Варвара важка, спокійна, з червоними, голими полікоть руками і заговорила до дітей так, що вони зразу замовкли. Вона обняла їх тими грубими голими руками і забрала до себе. Столові теж стало спокійніше. Які ви щасливі, обізвалася Тетяна Степанівна, маєте таку славну наймичку. Пані Наталя зраділа, що знайшла хоч один ясний пункт серед тих страшних подій, на якому можна спочити. О, моя варвара золота жінка. Се наш справжній друг, спокійна, розсудлива, прихильна, і уявіть собі бере всього на всього три карбованці на місяць. Добрий характер має, додав пан Валеріан. Четвертий рік служить. Ми звикли до неї, вона до нас і дітей любить.